Розділ 12. Головоломка складається докупи. Наприкінці літа я випадково підслухав розмову, яка вивела мене зі стану блаженного незнання. У дитинстві ми рідко думаємо про майбутнє. Це невинність дозволяє нам насолоджуватися життям так, як це вміє мало хто з дорослих. Того дня, коли ми починаємо бентежитися через майбутнє, ми прощаємося з дитинством. Був вечір, і трупа отоборилася край дороги. А Бенті дав мені поправлятися, повправлятися в новому прийомі симпатії, що звався Максима переведення змінного тепла в постійний рух. Чи якось так. Словом, якось пафосно. Було складно, але все стало на свої місця, наче в головоломці. Я витратив на нього хвилин із 15. А Бенті ж, як я здогадався з його тону, розраховував, що я витрачу щонайменше 3-4 години. Тож я пішов його шукати. Почасти для того, щоб отримати наступний рок. А почасти, щоб просто трішечки... «Погнути кирпу». Я знайшов його біля фургона своїх батьків. Я почув їх, усіх трьох, задовго до того, як побачив. Їхні голоси були геть нерозбірливими. Були далеко музикою, на яку перетворюється розмова, коли слів не розібрати. Але я, наближаючись, чітко почув одне слово – «Чандріани». Почувши його, я різко зупинився. Уся трупа знала, що мій батько працює над піснею. Він уже рік із гаком хитро виманював і з містян давні перекази та віршики щоразу, коли ми зупинялися, десь пограти. Кілька місяців його цікавили переказ про Ланре. Далі він також почав збирати старі історії про фей, легенди, про домовиків і блукальців. Потім він заходився розпитувати про Чандріан. Це було кілька місяців тому. Останні півроку він питав більше про Чандріан і менше про Ланре, Ліру та всіх інших. Здебільшого пісні, за які брався мій батько, створилися за один сезон. Тим часом, як робота над цією тривала вже другий рік. Вам варто знати і таке. Мій батько ніколи не розголошував ані словечка з пісні, поки її не можна було зіграти. Доступ до його творчої кухні був лише в моїй матері. позаяк вона докладала рук до будь-якої пісні, яку він створював. Талановита музика належала йому. Найкращі слова належили їй. Коли на те, щоб почути готову пісню, чекаєш кілька витків чи місяць, очікування дає гостроти. Але за рік захват... Починає затьмарюватися. На той час минуло вже півтора року. І люди аж не тямилися з цікавості. Це часом доводило до сварки, якщо когось ловили надто близько від фургона, коли мої батько з матір'ю працювали. Тож я тихо підійшов до батьківського вогнища. Звичка підслуховувати ганебна. Але в мене відтоді з'явилися і гірші. Про них багато, почув я Бенові слова. Але я готовий. Я радий поговорити на цю тему з людиною. Сильний баритон мого батька контрастував із беновим тенором. «Мені обридли ці забобони, ці забобонні селяни, а...» Хтось підкинув хмизу до вогню і його тріск залишив для мене батькові слова. Вступаючи якнайшвидше, я перейшов у довгу тінь батьківського фургона. Наче я з цією піснею ганяюся за примарами. Намагатися зібрати цю історію докупи – марна справа. Якби ж, то я так за це і не взявся. «Дурниці», – сказала моя мати, – «це буде твоєю найкращою роботою, і ти це знаєш то ти вважаєш, що я якась початкова історія, від якої походять усі інші, запитав Бен. Ланре має історичну основу? На це все вказує, відповів батько. Це все одно, щоб поглянути на 20 онуків і побачити, що в 10 із них блокитні очі. Зрозуміло, що їхня бабуся теж мала блакитні очі. Я вже цим займався. Це в мене добре виходить. Під стінами я написав у цей же спосіб, але я почув, як він зіхнув. То в чому проблема? Історія старша, пояснила мати. «Він швидше дивиться на, прав, на праправнуків, і вони зросіяні по всьому світу», – пробручав батько. «А ще коли я нарешті знаходжу одного з них, виявляється, що в нього п'ять очей. Два зелені, одне блакитне, одне каре, а одне – жовтувати. У наступного ж лише одне око, і воно змінює колір». «Як мені робити з, якоїсь, з цього якісь висновки?» – Бен прокашлявся. «Неприємна аналогія», – промовив він. А не можеш розпитувати мене про Чандріан скільки завгодно. За багато років я почув безліч історій. Передусім, мені не хіпло знати, скільки їх насправді, сказав батько. У більшості історій їх семеро. Але навіть це сумнівно. Дехто каже, що їх троє. Інші, що їх п'ятеро. А в падінні Феліора їх аж тринадцятеро. По одному на кожен потифет Атуру. Та ще один для столиці. На це я можу відповісти, запевний Бен. Семеро. У цьому можна бути цілком опевненим. Це, власне кажучи, міститься в їхній назві. Чен означає «сім». Чен Діан означає « їх семеро». Чендріани. Я цього не знав, зізнався батько. Чен – це з якої мови? Ілійської? Звучить схоже на темську, сказала мати. У тебе добрий слух, сказав їй Бен. Насправді це темічно. Вона існувала десь за тисячу років до темської. Ну це все спрощує. Почув я батьків голос. Шкода, що я не спитав тебе місяць тому. Ти, мабуть, не знаєш, чому вони займаються тим, чим займаються. З батькового тону мені було зрозуміло, що відповіді він насправді не очікує. У цьому і полягає таємниця, чи не так? захихотів Бен. Гадаю, саме через це вони лякають більше за будь-яких інших страховищ, про яких можна почути в переказах. Примара бажає помсти, демон хоче забрати душу. Букальцеві дошкуляють голод і холод. Це робить їх не такими грізними. Якщо ми щось розуміємо, то можемо спробувати це контролювати але чандріани приходять, як грім з ясного неба. Звичайно, руйнаці, без приводу і без причини. «Мої пісні буде і те, і інше», сказав мій батько з похмурою рішучістю. «Здається, нарешті довідався, яка в них причина». В, е, виснував я її з різних подробиць історії. Ось що дратує в цій ситуації. Найскладніше вже зроблено. Голова мені болить через усякі дрібниці, де, дрібні деталі. «Думаєш, ти знаєш?» – зацікавився Вен. «Яка твоя теорія?» Батько притишно засміявся. О, ні, Бене. Доведеться тобі до почекати разом з іншими. Я надто довго мучився над цією піснею, щоб розголошувати її суть, коли вона ще не завершена. У беному голосі відчулося незадоволення. Не сумніваюся, що все це лише хитрий обман для того, щоб я і далі їздив із вами, пробувчав він. Я не зможу піти, доки не почую цю пісню. Хай вона горить. То допоможи нам її закінчити, попросила мати. Ще одна дуже важлива деталь, яку ми не можемо визначити точно, це ознаки Чандріан. Усі погоджуються з тим, що про їхню присутність попереджають певні знаки. Але стосовно того, які вони, одностайності немає. Дайте не подумати, заговорив Бен. Синє полум'я, звісно, очевидне. Але я б не став однозначно приписувати це саме Чандріану. У деяких переказах це ознака демонів, у інших – ознака ферії або якоїсь магії. Також воно вказує на забруднене повітря в шахтах, зауважила мати. Та не вже, перепитав батько. Вона кивнула. Якщо лампа горить каламутним синім полум'ям, очевидно, що в повітрі є копальневий газ. Господи мимосерди, копальневий газ у вгільних шахті, сказав батько, або захасити світло і загубитися в Чорноті, або залишити його і рознести все довкола надрузки. Це страшніше за будь-якого демона. Також зізнаюся, що окремі арканісти періодично послуговуються не свічками або смолоскипами, щоб справити враження на наївних місцях», заявив Бен і соромливо прокашлявся. Мати засміялася. «Не забувай, з ким ти говориш, Бене. Ми б ніколи не поставили комусь на карб невеличке фіглярство. Власне, коли ми наступного разу покажемо Деоніку, ціні свічки можуть виявитися дуже доречними». «Ну, тобто, якби ти раптом знайшов парочку десь у сховку, я подивлюся». «Що можу зробити?» сказав Бен. Із втіху і з втіхою в голосі. Інші ж знаки. Один з них повинен чи то мати коздячі очі, чи то не мати очей, чи то бути чорнооким. Про це я чув чимало. Я чув, що в присутності Чандріан гинуть рослини. Дерево гниє, метал ржавіє, цегла кришиться. Він зупинився, щоправда, я не знаю, чи це кілька знаків, чи лише один. Ти починаєш розуміти мої проблеми, понуро сказав батько, і все одно лишається запитання про них усіх, спощають, сповіщають однакові знаки. Чи в них по парочці знаків на кожного? Я ж тобі казала, розготовно промивала мати, по одному знаку на кожного, це найлогічніше. Улюблена любви на товарі моєї дружини, сказав батько, а ви тут щось не сходиться. У деяких переказах єдина ознака – це сині полум'я, в інших – казяться тварини, а синього полум'я немає. У третій є чорновакий чоловік і тварини, що казяться і сині полум'я. Я ж тобі казала, як це можна пояснити, відповіла вона. Її розготовлений тон вказував на те, що вони вже обговорюють цю тему. Вони не конче мають бути разом. Вони можуть ходити по троє або четверо. Якщо з появи одного з них тьмініє вогонь, то здаватиметься ніби вогонь тьміні в присутності їх усіх. Це б розбіжності в переказах, розбіжності в кількості та в ознаках залежно від того, якими групами вони ходять. Батько щось пробурчав. Розумна в тебе дружина Арле, заговорив Бен, і зняв напругу. За скільки віддаси? На жаль, вона мені потрібна для роботи. А якщо тобі цікавить короткострокова оренда, не сумніваюся, що ми могли б домовитися про роз, про лунав, м'ясистий удар, а тоді трохи болісний смішок батьковим баритоном. Не спадають на думку ще якісь ознаки? Вони начебто холодні на дотик. Щоправда, я поняття не маю, як про це може довідатися. Чув, що біля них не горять вогні. Хоча це безпосередньо суперечі синьому полум'ю, Можливо, здійнявся вітер, який потривожив дерева. Бенові слова заглушивши шурхіт листя. Я скористався цим шумом, підібравши іще на кілька кроків. Прип'яті до тіні. Хоч що це означає, почув я батькові слова, коли вітер стих. Бен забурчав. Я теж не знаю точно. Чув один переказ, в якому їх виказали власні тіні, які падали не в той бік до світла, а в іншому одного з них називали уярмлений тінню. Хтось там уярмлений тінню. Так там було тільки ніяк не згадаєте ім'я, хай йому грець. До речі, проймена, з цим в мене теж хлопця, зізнався батько. Я зібрав за два десятки імен, щодо яких був би радий почути твою думку. Най. Властиво, Арле, втрутився Бен. Я був би радий, якби ти не вимовляв їх у голос. То то немовляв імена. Можеш, якщо хочеш нашкребати їх в багні, або я міг би принести табличку, але мені було б спокійніше, як ти б ти не вимовляв жодного з них. Як то кажуть, береженого Бог береже, запала глибока тижа. Я зупинився посеред коку, затримавши одну ногу на землею, боявся, що мене почують. От тільки не дивіться на мене так, вивоє, пропрощав Бен. Ми просто здивовані, Бене, провинав лагідний материн голос. Ти ж наче не забобонний». Я не забобонний», – відповів Бен. Я обережний, це інше. Звісно, сказав батько, я б ніколи. Прибережиться для клієнтів, які платять, Арле, урвав його Бен з явним розлатуванням у голосі. Ти надто добрий актор, щоб це показати, але я чудово розумію, коли хтось має мене за дурника. Я цього просто не очікував, Бена, винувато промовив батько. Ти освічений, а мені страх, як обереду люди, які мацають, залізо та виливають своє пиво, варто мені лише згадати Чандріян. Я просто реконструюю історію, а не лізав темні мистецтва. Ну, вислухайте мене. Я надто прихильний до вас обох, щоб дозволити вам вважати мене старим дурнем, сказав Бен. До того ж, мені треба обговорити дещо з вами згодом. А тоді мені буде потрібно, щоб ви сприймали мене всерйоз. Вітер ставав дедалі синішим. Я, скориставшись його шумом, зробив останні кроки. Я тихцем зайшов за її батьківського фургона та глянув крізь запону з листя. Вони сиділи втрох довкола вати. Бен сидів на пеньку, закутившися у свій потертий бронатний плащ. Мої батьки були напроти нього. Вони накрилися ковдрою, і мати спиралася на батька. Бен налив щось із гоняного глека, Шкірений кухлик і передав його матері. Коли він заговорив, його дихання заклубочилося парою. «Як ставляться до демонів в Атурі?» – спитав він. «Бояться». Батько постукав по скроні. «У них там від релігії мізки розм'якають». «А як щодо Вінтасу?» – запитав Бен. «Там чимало тейринців». «Там ставлення таке ж?» Мати хитнула головою. «Там вважають, що це трохи дурновато. Звикло до демонів у приносному значенні». «Чого ж тоді боятися вночі у Вінтасі?» «Фейрі», – сказала мати. Батько заговорив одночасно з нею. Драугарів. Ви обоє маєте рацію, залежно від того, про яку частину країни йдеться, сказав Бен. А тут, у Союзі, люди тихенько посмію... посміються і з того, і з іншого. Він показав на навколишні дерева. Але тут, щойно починається осінь, починається поводитися обачно. Щоб не приведував уваги блукальців. Таке життя, відповів батько. Для доброго мандрівного артиста половина діла знати до чого схильні його глядачі. Ти й досі вважаєш, що в мене вавка в голові? весело промовив Бен. Послухай, якби ми завтра приїхали до Бірана, та хтось сказав тобі, що в лісах водиться блукальці, ти б йому повірив? Батько хинув головою. А якби сказали двоє, він хитнув головою знову. Бен нахилився вперед, не встаючи з пенька. А якби десяток людей цілком серйозно сказали тобі, що блукальці гуляють полями та їдять? Звісно, я б не повірив, сердито відповів батька. Це просто смішно. Безперечно, погодився Бен, піднявши палець. Але насправді питання ось у чому, чи пішов би ти в ліси. Батько на закляк у глибокому задумі. Бен кивнув. Ти був би дурним, якби не звернув уваги на те, про що попереджає півміста, навіть не поділяючи вірувань місцевих. Чого ти боїшся, якщо не боїшся блукальців? Ведмедів, розбійників. Гарні розумні страхи для мандрівного артиста, сказав Бен. Містянам такі страхи не близькі. Усюди є свої маленькі забобони. і всі сміються з того, що думає народ на другому березі річки. Він серйозно на не глянув. А ви чи чули ви коли-небудь комедну пісню чи історію про Чандріан? Ставлю гріш на те, що не чули. Подумавши, якусь мить, мати хитнула головою. Батько добряче випив, а тоді хитнув головою собі. Я зараз не кажу, ніби Чандріан десь поруч і з'являються, наче грім серед ясного неба. А ви їх усюди бояться. Зазвичай так буває неспроста». Бен усміхнувся, на весь рот, і перекинув свій гнівний кухоль, виливаючи останні крапини пива на землю. А імена? Це дивна штука, небезпечна, він пильно на них глянув. Це я знаю напевне, тому що я людина освічена. Якщо ж я ще й трішечки забобонний, він знизав плечима. То що ж, це мій вибір. Я старий, Змирив, змиріться зі мною. Мій батько задумливо кивнув. Дивно, що я ніколи не помічав, що до Чандріан усі ставляться однаково. Я мав це побачити. Він потрусив головою, наче проводячи думку до ладу. Гадаю, до імен ми можемо повернутися згодом. Про що ти хотів поговорити? Я приготувався нищечком утекти, доки мені не спіймали. Але через наступні Бенові слова завмер, не ступивши й кроку. Це, мабуть, важко помітити. Ви ж його батьки і все таке. Але ваш малий квоут доволі кмітливий. Бен знову наповнив собі кухлик і простягнув глядь батькові. А той від нього відмовився. Якщо чесно, кмітливий – це ще м'яко сказано. Дуже м'яко. Мати дивилася на Бенно Завінь, це свого кухня. Це помічають усі, хто проводить трохи часу хлопчиком, Бене не розумію, навіщо зосереджувати на цьому увагу, тим паче тобі. Здається, ви не розумієте ситуації, як слід, відповів Бен, витягнувши ноги аж до огню. Наскільки легко йому було опанувати лютню? Батько, здається, трохи здивувався з теми. Доволі легко. А що? Скільки йому було? Батько якийсь мить задумливо посмикав себе за бороду. Материн голос пролунав у тиші, наче флейта. Вісім. Знайте, як ви навчилися грати. Пам'ятаєте, скільки вам було? Пам'ятаєте, з чим вам було важко? Мій батько досі смикав себе за бороду. Але тепер його обличчя стало задумливішим, а погляд відстороненим. А Бенті повів далі: Б'юсь об заклад, що він вивчив усі акорди, усі аплікатури, побачивши їх лише раз, не запинаючись і не жаліючись. А якщо він помилився, то більше не повторював цю помилку так. Мій батько іначе трохи збентежився. Зазвичай так, але труднощі в нього так і були, так само, як і всіх інших. Акорд для мі. У нього були великі проблеми зі збільшеним і зменшеним мі. Неголосно втручалась мати. Я теж це пам'ятаю, люби. а вигадаю, що то в нього просто були невеличкі ручки. Він був надто малим. Бівся б заклад, що це тримало його ненадовго, трохи тихо сказав Бен. Руки в нього і справді дивовижні. Моя мати сказала б, що в нього пальці чарівника. Батько усміхнувся. Вони в нього від матері, тендітні, але сильні. Чудово підходять для чищення горщиків, еге ж, жінко. Мати ляснула його. А тоді спіймала одну його долоню та розправила перед Беном. Вони в нього від батька, граційні й лагідні. Чудово підходять для звабування юних шляхетських дочок. Батько запротестував, але вона не звернула на нього уваги. У нього такі очі й руки, що жодна жінка на світі не буде в безпеці, коли він почне бігати за дамами. Завицятися, Люба, лагідно виправив батько. Не будь буквою, буквоїдом. Вона знизала плечима. «Це, це лови і шкода мені вродливець яких не дуже не повік мисливець. Вона сперлася на мого батька, тримаючи його руку в себе на колінах. Вона заказ схилила голову, і він зрозумів її натяк, нагнувся і поцілував ку кутики її вуст. Амінь. проголосив Бен, шанобливо піднявши кухоль. Батько обняв її другою рукою, і місто стену в обіймах. Я досі не розумію, на що ти натякаєш, Бене. Він усе так робить безкавично, майже без помилок. П'юся б заклад, що він знає всі пісні, ми хоч раз заспівали. Він знає про вніс мого фурна більше, ніж я. Він нахилив глека. Утім, річ тут не лише ви запам'ятовуванні, він розуміє, половину з того, що я хотів йому показати, він до самотужки. Бен знову наповнив материн... материн кухлик. Йому одинадцять. Ви знали хоч одного хлопчика його віку, який би так розмовляв. Значною мірою це пов'язане з тим, що він живе в такій просвіченій атмосфері. Бен змахнув рукою, показавши на фугони. А більшість одинадцятирічних дітей думаю, що найбільше про те. Як пускати камінці по воді, чи як розкрутити кота, узявши його за хвіст. Мати дзвінко розсміялася, проте обличчя, а Бенті було серйозним. Це справді так, пані. Я мав старших за нього учнів, які були б раді й половини його успіхів. Він усміхнувся на весь рот. Якби мені голи руки та чверть його окміхливості, я б менш ніж за рік почав їсти зі срібних тарівок, ненадовго запала тиша. Мати не голосно промовила. Пам'ятаю, як він був зовсім малим і дибав туди-сюди. Він спостерігав, постійно спостерігав чистими, ясними очима, які неначе хотіли вібрати весь світ. Її голос злегка тремтів. Батько обняв її однією рукою, а вона поклала голову йому на груди. Тиша, що запала опісля, була довшою. Я вже замислився, чи не втекти нищечком. Аж тут батько порушив цю тишу. Як ти думаєш, що нам робити? у його голосі. Легка тривога змінилася з батьківською гордістю. Бен лагідно сміхнувся. Нічого. Тільки подумайте, який вибір ви зможете йому запропонувати, коли настане час. Він увійде в історію як один із найкращих. Найкращих кого? пробурчав батько. Кого він захоче? Не сумніваюся, якщо він залишиться тут, то стане новим іліяну Батько всміхнувся. Ільян герой медрівних артистів. Єдиний дійсно знаменитий єдим Едемару в усій історії. Усі наші найстаріші та найкращі пісні створив він. Ба більше, якщо вірити переказам, Ільєн за своє життя заново винайшов лютню. Ільєн майстерно виготовляв струнні інструменти і перетворив давню крихту громістку придворну лютню на ту чудову, різнопланову семиструнну артистичну лютню, якою ми користаємося зараз. Ті ж такі перекази стверджують, що лютня самого Ільєна мала аж вісім струн. Ільєн, ця думка мені до вподоби, сказала мати. Королі долають багатому, щоб послухати, як грає мій маленький квоут. Його музика зупиняє бійки в шинках і прикордонні війни, усміхнувся Бен. Дикунки сидять у нього на колінах з ентузіазмом промовив батько і кладуть перста йому на голову. На мить запалепеломшена тиша. Тоді повільно з загрозою в голосі заговорила мати. Здається, ти хотів сказати, дикі звірі кладуть голову йому на коліно, та не вже? Бен і продовжив: Якщо він вирішить стати арканістом, б'юся об заклад, що він здобуде королівське призначення раніше, ніж йому виповниться 12. 24. Якщо йому закрутить стати купцем, ти не сумніваєшся, що до кінця життя він заволодіє половиною світу. Батько звів брови докупи. Бен усміхнувся і сказав, «Щодо останнього не хвилюйтеся». Він нато то допитав, що ви будете купцем. Бен ненадовга замовк, Ніби дуже обережно обдумуючи наступні свої слова. «Знаєте, його прийняли б до університету. Звісно, вже за кілька років раніше 17 туди не вступають. Але я не маю сумніву у... Решту бенових слів я пропустив повз вуха. Університет. Я вже звик думати про нього так, як більшість дітей думає про двір Фейрі легендарне місце, яке можна тільки марити, навчальний заклад, завбільшки з маленьким містечко 10 разів по 10 тисяч книжок. Люди, які знають відповіді на будь-які запитання, яке я тільки можу поставити. Коли я знову звернув на них увагу, вже було тихо. Батько дивився з горівнисна матір, яка зручно вместилася під його рукою. Що думає жінко, чи не доведеться тобі лягти в ліжко з якимось мандрівним богом років із 12 тому? Тут, можливо, і криється розгадка нашої маленької таємниці, вона горливо його вдарила, а на її обличчі промайнула задума. Якщо подумати, то була така ніч років із 20 тому, коли до мене прийшов чоловік. Він поневолив мене цілунками і путами гармонійної пісні. Він украв у мене честь, а тоді... Умикнув мене. Вона недовго спинилася. Тільки волосся в нього було не руде. Це точно був не він. Вона... Пустотливо сміхнулася моєму батькові, який, здається, трохи знітився. Потім вона його поцілувала. Він поцілав її у відповідь. Ось такими я і волію згадувати їх сьогодні. Я тихенько втік із повною головою думок про університет. Кінець дванадцятого розділ.